ספר הבשורה על פי מרקוס פרק א. תחילת בשורת ישוע המשיח בן אלוהים ככתוב בישעיהו הנביא הנני שולח מלאכי לפניך ופינה דרכך קול קורא במדבר פנו דרך אדוני ישרו מסילותיו יוחנן המטביל הופיע במדבר כשהוא מכריז על טבילה של תשובה לשם סליחת חטאים. יצאו אליו כל ארץ יהודה וכל אנשי ירושלים, והוא הטביל אותם בנהר הירדן לאחר שהתוודו על חטאיהם. יוחנן היה לבוש שיער גמלים וחגור חגורת אור במותניו, ומאכלו חגבים ודבש היער. הכריז יוחנן ואמר, הנה חזק ממני בא אשר אינני ראוי לכרוע ולהתיר את שרוך נעליו. אני הטבלתי אתכם במים, אך הוא יטביל אתכם ברוח הקודש. בימים ההם בא ישוע מן עצרת אשר בגליל, ויוחנן הטבילו בירדן. ברגע שעלה מן המים, ראה את השמיים נפתחים ואת הרוח יורדת עליו בדמות יונה. יצא כל מן השמיים, אתה, בני אהובי, בך חפצתי. מיד הוציאה אותו הרוח אל המדבר, ובמדבר שעה ארבעים יום, כשהשטן מנסה אותו. הוא היה שם עם החיות, והמלאכים שרתו. אחרי שהוסגר יוחנן, בא ישוע לגליל, והכריז את בשורת האלוהים באומרו, מלאה העט וקרבה מלכות אלוהים, שובו בתשובה, והאמינו בבשורה. כאשר הלך על שפת ים הגליל, ראה את שמעון ואת אנדריי, אחי שמעון, פורסים רשתות בים, כי דייגים היו. אמר להם ישוע, לכו אחריי ואעשה אתכם לדייגי אנשים. מיד עזבו את הרשתות והלכו אחריו. הוא הלך קצת הלאה, וראה את יעקב בן זבדאי ואת יוחנן אחיו, והם בסירה מתקנים את הרשתות. מיד קרא להם. הם עזבו את זבדאי אביהם בסירה עם הסחירים, והלכו אחריו. אחרי בועם אל כפר נחום, מיהר להיכנס בשבת לבית הכנסת ולימד שם. השתוממו האנשים על הוראתו, כי היה מלמד אותם כבעל סמכות, ולא כסופרים. אותה עת נמצאה בבית הכנסת איש ובו רוח טמאה. צעק האיש ואמר, מה לנו ולך, ישוע הנוצרי? באת להשמיד אותנו? אני יודע מי אתה, קדוש האלוהים. ישוע גער ברוח ואמר, שתקי וצאי ממנו. זעזעה הרוח הטמאה את האיש, צעקה בקול גדול ויצאה ממנו. הכל השתוממו ושאלו זה את זה, מה זה? מה התורה החדשה הזאת? בסמכות הוא מצווה אפילו על הרוחות הטמעות, והן נשמעות לו. עד מהרה יצא שמעו בכל אזור הגליל, הם יצאו מבית הכנסת, ונכנסו מיד לביתם של שמעון ואנדריי, גם יעקב ויוחנן באו איתם. הואיל וחמותו של שמעון שכבה קדחת מחום, דיברו אליו בנוגע אליה. הוא ניגש, החזיק את ידה והקים אותה. החום סר ממנה והיא שירתה אותם. בערב, עם שקיעת השמש, הביאו אליו את כל החולים ואחוזי השדים. כל העיר נאספה אל פתח הבית, והוא ריפא רבים שהיו חולים במחלות למיניהן. גם שדים רבים גרש, ולא הניח לשדים לדבר, מפני שהכירוהו. בבוקר השכם, באות חושך, קם ויצא אל מקום שומם והתפלל שם. שמעון והאנשים אשר איתו יצאו בעקבותיו ומצאו אותו, אמרו לו, הכל מחפשים אותך. אמר להם, בואו נלך אל העיירות הקרובות ואבשר גם שם, כי לשם כך יצאתי. הלך ובישר בבתי הכנסת בכל הגליל וגרש את השדים. בא אליו איש מצורע והתחנן לפניו. הוא קרא על ברכיו ואמר לו, אם תרצה תוכל לתאר אותי. ברוב רחמב אושית ישוע את ידו, נגע בו ואמר אליו, רוצה אני להתאר. באותו רגע צרה ממנו הצרעת והוא נטהר. ישוע הזהיר אותו ומיהר לשלח אותו, אמר אליו, ראה, אל תגיד דבר לאיש. ברם, לך, הרי אל הכהן, ואקרב לטהרתך את אשר ציווה משה לעדות להם. אך הוא יצא, והרבה להכריז ולהפיץ ברבים את הדבר, עד אשר ישוע לא היה יכול עוד לבוא אל עיר בגלוי, אלא ישב מחוץ לעיר במקומות שוממים, ומכל מקום באו אליו.